Sötét napra virrattunk, tekintettel arra, de nem úgy, mint Málta. Máltán ugyanis örömünnep van. Valódi Fiesta. Az igazi Máltai Fiesta tekintettel arra, hogy 24 éve Málta válogatott, ha nem győzött futballmérkőzésen, konkrétan, ez most sikerült. Tehát, Nyertek a fogorvosok, az autószerelők, igen, a kamionsofőrök, irodai kamion alkalmazottak. Nagyon ja, ja. verték, verték a félményos Nagyon ügynökök, a magyar profilig a legjobbjait, illetve hát Európa szerte játszó legjobbjainkat. Oké, okay, nem kéne abba ezt a focizást, tehát tényleg úgy, úgy érezni, hogy hol van a határ. Vége le kéne húzni a redőnyt egyszer és mindenkorra. Nem, hát konkrétan be kéne szüntetni ezt a magyar labdarúgás nevű, nevű intézményrendszert, ami semmi másra nem szolgál, mint hogy tehetséges és kevésbé tehetséges fiataljainkat a nem létező színvonalnál, sokkal mélyebben lévő a alá rohassa, lohassa, szállítsa le, és ö, aztán ők szégyent hozzanak erre a nemzetre, bármit is jelentsen az, erre a címerre legyenek abban árpátsávok vagy kettős kereszt, teljesen mindegy. Ez ez a futballválogatott válogatott időben, térben és minőségben egy vicc gyakorlatilag. Most már mindenki számára nyilvánvaló kell, hogy legyen ez. Én egészen biztos vagyok abban, hogyha nem lenne magyar, magyar liga, tehát ha megszűnne ez a magyar bajnokság, meg ez a magyar futball nevű képződményrendszer, akkor ezek a tehetséges és kevésbé tehetséges fiatalok nyilván az ő adottságaiknak megfelelően el tudnának helyezkedni az osztrák másodosztályban, esetleg a francia harmadosztályban, a jobbak az angol másodosztályban, a gyengébbek az olasz negyedosztályban, de mi... Egész biztos, hogy mindegyik magasabb színvonalon űzni ezt a sportágat, mint ha a magyar első osztályban, a Borsodi ligában futballozna. Jó, hát ugye mindig elhangzik ilyenkor, hogy miért nem a fiatalokkal kezdünk valamit. Hát persze kezdjünk valamit a fiatalokkal, azonnal küldjük ki őket francia akadémiákra, küldjük ki őket angol. Vagy sportakadémiákra. Sportakadémiákra, küldjük ki őket osztrák libalegelőkre. Ott is jobb helyen vannak, de komolyan mondom, hogy sportakadémiákra, küldjük ki őket bárhova, osztrák külvárosoknak a nem Jaira küldjük ki őket, komolyan teljesen jó terep. Az biztos, hogyha nagyon tudatosan valaki nekiáll szétrombolni a magyar nimbus maradékát, akkor szerintem nem tudna ekkora sikereket elérni. Tehát, hogyha kifejezetten rosszul szeretnénk játszani és borzasztó eredményeket szeretnénk elérni, akkor sem biztos, hogy ezt az eredményességet tudnánk hozni. És most idézzük fel egy pillanatra azokat, akik azt üvöltözték, hogy Mateusz teszi a magyar labdarúgást, hogy Mateusz nem ért hozzá meg, hogy rossz edző. Egyébként köztük voltam. De teljesen, de én mateusz a magyar futballtól függetlenül tartom rossz edzőnek, sőt nem tartom edzőnek igazából képtelen felmutatni bármit. Egy jó futbalista volt, de addig, amíg nincsen eredmény, addig én őt nem tekintem edzőnek. Hát így próbálkozgat, de hát soha életében még a Casino Salzburgnál jegyzettebb csapatot nem is edzett. Vagy Tirol Innsbruck, vagy mi volt ott, tehát én nem is, valami. valami Chicago az nem volt? Valami Chicago Fire, nem, nem, arra nem emlékszem, de persze lehet, na jó, hát ilyen színvonalon mozgott a sávó. Na mindegy, ö, de hát. Szóval ez nem Mateusz kérdés, jó, és nem is jó Na jó, de emlékszünk, na jó, de emlékszünk, na jó de emlékszünk azt, hogy Matheus mit kezdett ezzel. A, hát Pariba voltunk a svédekkel, emlékszel. Jaj, ja Hát a németek. Hát, most hol vagyunk? Hát most ez nézd meg, Máltától kapunk ki. És ilyen még nem volt egyébként, tehát ilyen szezon kezdete még a magyar nem volt. Már szeptemberben nem volt egyetlen kupa csapatunk sem Európában. Ö, gyakorlatilag a harmadik EB selejtező után. Lehúztuk a redőnyt, megszűntek az esélyeink, a negyediken pedig kikaptunk Máltától, ami történelmi vereség. Annyi történelmi mélypontot végigéltem már, amúgy nem túl hosszú életem során, hogy nem tudom elképzelni, hogy van-e innen még lejjebb. Feröertől vagy Luxemburgtól kell kikapnunk ahhoz, hogy ennél lejjebb jussunk? Talán nem is? Hát nem tudom, ez, ez tényleg ugyanaz a szint. Tehát most e, tehát azt nem szeretném, hogy magyar <gül> futballnak hívjuk azt, hogy Ferőerrel már ikszelünk, de Máltától még stabilan kikapunk. Azért érezzük, hogy fejlődünk. De ez egészen döbbenetes, tehát ebből az látszik, hogy valami olyan mély, alapvető válság van a magyar futballban, tehát ennyire nem lehetnek rosszak a tehát az kizár dolog, hogy ennyire rossz legyen egy csapat. Én persze attól félek, őszintén szóval, hogy megint megverünk egy erős európai középcsapatot, akárkit, és utána megint jönnek az örömtűzek, hogy ugyan már ezek csak botlások voltak, hát lássuk a fejlődést, éri össze a csapat, bozsik munkája ér, beér, meghozza a gyümölcsét. Igen, de ezeket az embereket kérdezem a legbeszélőbb legmesszebb kergetni a Magyar Futbalházatájáról, tehát az ilyen Lakatté Károly és ehhez hasonló figurákat. Lakatté Károly most már a politikai elitnek nyal bekeres csontig, de amíg a nemzeti sportban dolgozott, emlékszem, hogy a első számú elkövetője volt ezeknek a sajtóbűncselekményeknek, amikor a Magyar futball, amikor mit én éppen nem tudom én x-elünk egyet Ausztriával, és akkor a történelmi, mit tudom én 85-dik döntetlenülünket elkönyveljük, és akkor, akkor megint megy a mellünknek a verése, hogy magyar futball mégiscsak, mégiscsak tartunk valahol, stb. többi. Na nagyon jó, hogy ezt a párhuzamot felhoztam, mert pontosan ugyanez a forgatókönyv a politikai élet megítélése kapcsán. Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk egy ferőért megver a magyar politikai élet, tehát mondjuk a közalkalmazottokat sikerül a, a nyomorgásból felhozni a... a erős szegénység állapotában onnantól kezdve hihetetlen sikereket könyvel el a magyar politikai élet, hogy na végre látjátok, teljesítenek ezek a fiűk, és akkor utána, miután kikapunk Ferőertől, meg Máltától, meg mindenki mástól magyarul borzalmasan áll az országnak a egészségügyi helyzete, a népessége, a, a városaink tisztasága, az egész Magyarország látványosan nem működik, se befelé, se kifelé, akkor pedig úgy teszünk, mint ha hát ezek ilyen pillanatnyi botlások lennének, az nem baj, hogy legitimált. Van Magyarországon, az nem, hogy valami egészen középkori, hanem őskori demokrácia felfogással rendelkezünk, nem a görög értelemben, annál ett a ballangrajzok környéki demokráció felfogással rendelkezünk. Az semmi gond, az, az biztos csak pillanatnyi baki lehet. Higgyünk, higgyünk, hogy jó irányba megyünk. És hiába követel a demokráciáj ellen, akármilyen bűncselekményeket, bármelyik kormányfő vagy ex -kormányfő, akármilyen alkotmányossági átlástalanságba belemehet. Gondoljunk csak a három hetenként ülésező országgyűlésre. Gondoljunk csak a két éves költségvetésre, amelyeket Orbán Viktor követett el, hogy Gyurcsány Ferencek az alkotmányossággal szembeni skrupulusairól már csak szót sejtse, hiszen az elmúlt egy-másfél hónapban azért ejtettünk pont ebben az idősávban épp elég szót erről. Hát csak Veres János, Lampert, Mónika vonalat így húzzuk föl igen, igen, az MSP-s önkormányzatok, igen. majd több pénzt kapnak, aztán Lampert ezt meg is erősít, hogy ez egy mennyire jó eljárás. Történhet akármi, amikor itt a karácsony. Ö, Lakattékáról, meglátogatja a miniszterelnököt otthonában, ott vannak a kicsi gyerekek, anyu főz valami finomat a konyhában, az illatok elcsábítják lakattének a lakattének az érzékeit, és hát milyen jó, milyen jó meleg otthon, milyen emberi ez a miniszterelnök. A Katus milyen... füreg, füreg a izé az hozza a kávét a stábnak, hát Igen, igen. Tehát hogy eze, ezek azok a csodák, ezek azok a csodák, amelyek nem engedik ezt az országos felnőni, ezek azok a kis karácsonyi hangulatok, amelyek nem engedik ezt a borzalmas magyar. Hogy a futballt hát honnan is? Hát nem tudom. A, hát tényleg nincs engedelkedőről, de tényleg? Hát ez már nem egy itt, itt, itt Már itt már szépen el van az már földelve is. Valaki azt írja nekünk, hogy a magyar fociban mindig van lejjebb, higgyétek el, szerintem nincs lejjebb, tehát nem tudod azt nekem bebizonyítani, hogy van lejjebb. De lehetséges, hogy tényleg nagyon tud még verni minket, meg Tibet, csak azt mondom, hogy már nem számít. Tehát ez már ugyanaz a kategória. A Fidesz délután két órától tartja saját megemlékezését október 23-án Budapesten, a helyszíről azonban még nincs döntés jelentette be az ellenzéki párt kommunikációs vezetője szerdán. Szijjártó Péter elmondta, a Fidesz arra szólítja fel Gyúcsány Ferenc miniszterelnököt, hogy ne szólaljon fel az 1956-os forradalom emlékére szervezett egyetlen ünnepségen sem, mert az a Fidesz szerint nyílt provokáció lenne az emberek felé. Ha mégis megszólal a kormányfő, akkor a Fidesz nem vesz részt azokon az eseményeken tette hozzá jó, a hiszti politika egyébként eljutott valami egészen magas, magas szintig. E, tényleg a politikusaink úgy az, azt játsszák mostanában, hogy benne vannak a drága homokozóba, és folyamatosan az emberektől... <kül> Segítséget kérnek, mert a pistike bántott a homokozó lapáttal. hogyha a felike még egyszer megszólal, akkor én nem vagyok hajlandó együtt játszani a homokozóban, én nem fogok vele homokvárat építeni, csak egyszer szálljunk már ki ebből az óvodába, és próbálj meg tényleg az egy országhoz csökkenni. Vegy, igen, vegyük, vegyük észre, hogy nem a magunk kedvére játszunk, hanem itt minket nagyon jól fizetnek ennek az államnak a polgárai azért, hogy mi itt dolgozzunk, tehát itt melózni kéne emberek. De nem arról van szó, hogy ha nekem nem tetszik, nem megyek be a parlamentbe, nem ülök be az ülés mert. Ezért téged fizetnek gyermekem. Fizetnek, nem csak, hogy ők én fizetlek, meg az én haverom itt a búcsú velem szemben szintén, és mit minnyájan. Érted? Értve van? De nem arról van szó, hogy neked van kedved, vagy nincs kedved, vagy te majd megmondod, hogy mi provokáció az embereknek, és akkor te majd eldöntöd, hogy az, hogy, ö, hogy te felszólalsze annak a keretében, vagy nem. Majd az emberek eldöntik, hogy az nekik provokáció e Ha az emberek azt majd provokációnak élik meg, akkor majd fütyölnek. Sipal, dobbal, nádi hegedűvel. Eddig se volt másképp. Eddig se kértek Orbán Viktortól engedélyt, hogy sípoljanak. Orbán Viktor volt az, aki az eseményektől mindig azért egy jó lépéssel, hanem nem kettővel le volt maradva. És amikor már fütyültek, fütyültek, fütyültek egy jó másfél hónapja, akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy Vekkert is hozzatok. Tehát azért ez a dolog így megy, nem fordítva, legalábbis ha jól figyeltem meg. Jó, persze ez világos, hogy gyerek bele a kilt a homokozóba, ez senki nem vitatja. <gül> Csak hogyha engem azért fizetnek. De lehetőleg a szülők tiltságként, ne pedig a pisti gyerek, ha rá. Így, van, így van, de hogyha engem azért fizetnek, hogy ha homokozóban építsek homokvárat, akkor nem hiszthetek a mamánál, hogy egy olyan büdös. Én tudom, hogy büdös van, csak valaki kicsi a rendet. Azt pedig régóta tudjuk, hogy szarból nem lehet várat építeni. Nem a kormány, hanem az 1956-os emlékbizottság szervezi az 56-os emlékév programjait, közölte a szóvivő. Denk Szemese arra is emlékeztetett, hogy az 1956-os emlékbizottság egyik ülésén Orbán Viktor is jelen volt. A szóvivő annak kapcsán nyilatkozott, hogy a Fidesz és a KDMP bejelentette, nem vesz részt olyan megemlékezésen, amit az emlékév kapcsán a kormány szervez. Az ünnepségeket szervező emlékbizottság a kormánytól teljesen független, elnöke Kosári Domokos, és munkájában olyan ismert és elismert személyiségek vesznek részt, mint Jókai Janna, János Katalin Mészáros. Márta, vagy Pomogács Béra? Hát gratulálunk egyébként. Amennyire lehangoló az, hogy a magyar társadalom mennyire nem tud 56-tal semmit kezdeni. Egyébként, hogy a magyar fiatalok pedig gyakorlatilag fogalmuk nincs 56-ról, hát volt, euh, már egyszer beszéltünk, erről tavaly volt egy felmérés, amiben 56-ot megpróbálták belőni a drága ifjeink, hogy ez körülbelül hova is tartozik a magyar történelembe, és a 48-al keverték, a forradalom-ellenforradalom forradalom, euh, dolog az nem volt teljesen tiszta, hogy az egész társadalom semmit nem tud ebben kezdeni, és ez egy alapvető probléma, tehát hogyha, hogyha valamiért ezeknek a megemlékezéseknek lenne értelme, az az, hogy a magyar társadalom számára ezt valamilyen kollektív tartalommal fel tudjuk tölteni. És ne az aktuál politikai ringbe hozzuk bele ugyanezt pofozógépként, bogzságként. Én ezt nem is értem egyébként a Fidesznek ezt a bolykottyát, de tényleg nem értem. Tehát az, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott Másfél két éven keresztül. Az, hogy ártotta hazugságaival, az, hogy az országot gazdasági csődbe vitte azért, hogy a szarból visszahozza a kormányzást, az, hogy pultalat kormányzott, az, hogy meghamisította az országnak az adatait, az, hogy hazudott az Európai Uniónak, hazudott a kormány több tagjának, hazudott a parlamentnek, saját frakciójának, stb. Megengedhetetlen, elfogadhatatlan. Mondjon le, legyenek politikai konzekvenciák. De hogyan jön ez ahhoz, hogy ő beszél 56. október 23-án, vagy nem beszél október 23-án? Hát könyörgöm, én és én, hogyha hazudtam és megettem tegnap a, a vaníliás karikát, amit anyám elrejtett előlem, akkor én nem beszélhetek október 23 hogy Hogyan ez a két dolog ide? Vagy nem beszélhet a tévésmáról. Má... Vagy egyáltalán, tehát, hogy... de én nem is. Én komolyan nem értem ezt a dolgot, tehát a Fidesznek mi köz ehhez.. Most a... Okay. <sharp inhale> MSP rendez egy október 23-ai megemlékezést valahol. Oda megy a gyurcsány, elmondja, hogy a forradalom emlékére most egy percig álljunk vigyázba, utána elmondom, hogy nagy Imre nagyon nagy ember volt, sajnos megölték. Imre, Imre, imre, mit, csinálnál, imre? mit csinálnál csálnál az éhelyembe, ha te is hazudtál volna örökké, aztán meg kiderülne, hogy eddig is még ezután is mit csinálná. És ezt nem mondhatja el a gyurcsány. mondja el a gyurcsány, könyörgöm. hát mindenkinek megvan a maga véleménye erről. Az embereket nem lehet korlátozni abba, hogy fütyüljenek, sipoljanak kiabáljanak, hurrogjanak, a Fidesz az meg ne hisztizzen, tartson egy saját megemlékezést, emlékezzen meg ő is... A, az, hogy gyurcsány mondja le a hivataláról, az egy jogos, szerintem egy jogos és indokolt elvárás egy ilyen szituációban, de az, hogy ő most beszél 23-án, vagy nem beszél, meg különben is úgy csinál a Fidesz, mintha ez az ország az ő hitbizománya lenne. Úgy csinál, mintha ez az ő gyerekszobája lenne, és itt ebből a szobából menjen ki a ferike, a ferikához megbántott. Tehát ilyen nincsen, vegye észre, a gyurcsánynak ez az ország ugyanúgy a, ugyanúgy a hazája, mint nekem, vagy neked, vagy bármelyikünknek, akar beszélni 23-án, beszél 23-án, mi de joga beszélni 23-án. Mondjon le, az teljesen oké. Okay. Ezt a hivatalt ne viselje tovább, mert az ténykérdés, hogy, hogy, hogy alkalmatlanná vált arra, hogy viselje. De hogy jön ez október, hogy jön ez 56-hoz? Hogy jön ez a forradalomhoz? Hogy jön ez a ami 50 éve történt, és hogy mi hogyan emlékelünk erre most? Tehát nem értem. Jó, ja, a Fidesz a saját logikája se értem, lévén, hogy a október 23-ára várt az egész jobb hogy itt az 50 éves évforduló kapcsán most valamit a Fidesz nagyon le fog eh, tudni rakni. Tehát a jobboldalnak új arcot fog szabni, Orbán Viktor eh, kijön a fellegek mögül, és valóbi, valódi államférfiúi nagyságát felmutatva eh, utat vezényel a seregeknek, vagy, vagy a csapatnak, vagy a pártnak, vagy a fiúknak, akárkinek. Az egytábornak az, egyzászló az, egytábornak, az egyzászlóval. Az tábornak az és a vekkerórával és, eh, és konkrétan akkor a nyomást fog gyakorolni a kormányzatra, hogy annak konzekvenciái legyenek. Na most ezt úgy látszik, hogy a Fidesz nem akarja meghúzni, ehelyett valami egészen politikailag is ö, ö, vi, legalábbis egy fél öngolt rúg, a, akkor, amikor azt mondja, hogy én akkor nem. Én akkor nem csinálok semmit. Hát ennek az MSZP úgy örül, ahogy az csak lehet. Egyébként amikor kérdeztük a Cserpalkovicsot arról, hogy mi lesz ennek a tüntetésorozat A Fidesz szóvűve, vagy Helyett, frakcióvezető helyettes? helyettes igen. Igen. Arról kérdeztük, hogy mi lesz a folytatása, tehát Kimentek, elmondjátok, hogy mondjon le, marha jó, hazamentek, csörömpöltök, nem mond le, másnap kimentek, kimentek, kimentek csörömpöltök, abba hagyjátok, hazamentek, mi lesz a következő lépés, akkor mondta, hogy hát mindenféle eszközökkel fognak próbálkozni. Hát mi elővettük a magunk is franciás ö, ö, fejét, és ugyanokra gondoltunk, hogy majd itt blokkádok lesznek, vagy jaj, mit akármit. Nem, le, hát erre. Le, legjobb legjobb, legjobb re, le, revolúció Fantasy. Igen. A... De nem. Te tévedtünk, tehát valamit nem értünk a poli modern politizálásból, azt kell csinálni, hogy megsértődünk. Íztünk, és otthon dúzzogunk a szobába, és mondjuk, hogy ezekkel én nem, én, én ezek én nem, én, én nem tudom. És akkor lemond, de tényleg. Egyébként az, egy az egyatából egy az ászló bárcsak. Azért is érdekes, mert az lehet, hogy egy a tábor, bár nem tudom, mert a KDNP meg a Fidesz, hát nem tudom, de folyamatosan a Fidesz amióta azt hangoztatja, hogy egy a tábor, egy az ászló azóta MDF-nek meg Fidesznek hivatja magát, meg kdmp nek meg Fidesznek hivatja magát, tehát hogy így megvan ez a felosztottság, az ászló az meg végképp nem mert ugye ott van a, a National Tricolor, meg aztán ott van az Árpád Sávos, tehát hogy ez az egy az ászló, ezt legalábbis nem értem. Egy Bocskai ruhába öltözött férfi szerint már csak fegyverrel lehet igazságot teremteni a békés tüntetés nem vezet sehova. Hozzátette, október 23-án az egész világnak meg kell mutatni, hogy Magyarország újra csak fegyverrel képes kivívni szabadságát. Gondolászló a parlament előtti demonstráció egyik vezérszónok fiatalember beszédére reagálva úgy fogalmazott egy háborút könnyű elindítani, de azt meg is kell nyerni. A Magyar Nemzeti Bizottság 2006 tagja feltette a kérdést, kit vagy kiket öljünk meg, mert addig, amíg az igazi bűnös megtaláljuk ártatlan embereket le, és ugyanúgy, mint 56, azonnal elnyomnának a karhatalmi erők. Megjegyezte, hogy már foglalkozott a gondolattal, hogy szimbólumként egy kardot helyez a színpadra, demonstrálva, hogy az még a hüvelyében van, de eljöhet az idő, amikor elő kell húzni, és figyelmeztetni a hatalmat, hogy már nincs más lehetőség. A fegyverfogásra buzdító fiatal szónok beszédét hangos éjenzéssel és egyetértéssel fogadta a Rákóczi szobor előtt lévő több száz árpátságos és nemzeti színűzászlókat is lobogtató tüntető. No, akkor kezdjük a hogy szerintem nagyon sokat használt a politikai légkörnek a kósának a beszéd, ami kifejezetten csitító hangú volt. Természetes, hogy ezeken a, a ilyen nagy tömegű rendezvényen mindig van egy pszichopata, mindig van egy kretén, aki alig várja, hogy a 12 éve vásárolt gyönyörű szép kardját már egyszer megmutogathassa mindenkinek. Persze, ha lehet, minél több szerepet adjon neki, tehát első hüvelybe van, aztán majd előveszi, aztán majd fenyeget vele, aztán majd jön három rendőr, és elmondja, hogy nagyon aranyos vagy ott, ott, ott az éjszakai kis rácsosban, majd ott, ott elmagyarázod a haveroknak, hogy hogy is van a világ történelem. Ja, ja, ja. végül pedig levágja a disznót otthon a kardal, mert hogy ez, a, ez a végső. Stádium. Már a, a konkrét szituáció az itt az, hogy egy bocskai ruhába öltözött férfi mit mondott. Fú, de ez, ez annyira... Hírszerző.hu. <gül> Tehát, Tehát volt egy bocskai ruhába öltözött férfi, fölment, és azt mondta, hogy ő most már megölja, megölja. Tehát, most Igen. ez hír. Igen, nem én most én is de tele van kreténnel, egyik elő attól, hogy ő megölja. És akkor most, most akkor mindenki kapjon a fejéhez. Tehát, ez a riogatás, meg ez a hisztéria keltés. Könyörgöm, minek. Ha, ha de tényleg... Egyébként nevetséges az egész. Tehát amíg pofáznak arról, hogy ölni fognak, addig vagyok én teljesen nyugodt. Tehát, hogyha itt, itt tényleg polgárháború lehetne, az már kitört volna. Így van. Már így kitört van. volna. Megvoltak azok a napok, amikor ott volt a lehetőség a ezek a kar kardozni vágyó bohócnak, hogy fogja magát, és menjen neki, a, menjen neki a rendőröknek, menjen neki a televíziónak, menjen neki a köztársaság térnek. Ott volt a köztársaság tér. Mi történt? Lenyomták. Kész. És most meg bohóckodik a kardjával, hogy ő kiveszi, mert most még a hüvelyében van. Nevetséges. Nevetséges. Tehát... Ő ezt azért csinálja, hogy fölkerüljön a hírszerző.hu-ra. És fölkerül a hírszerző.hura, akkor bekerül a műsorba, és akkor mi erről beszéljünk itt, hogy mit mondott meg, hogy meg is kell nyerni, amíg megtaláljuk a fő, a, a, a fő bűnöst, addig ártatlan emberek fognak meghalni, ami nem azért probléma gondolásló szerint, mert ugye bár ártatlan emberek fognak meghalni, és ez egy ilyen alap probléma, már legalábbis az ilyen keresztény értékeket valló emberek számára, mint amilyen feltételezésem szerint gondolásló hogy mondjuk ártatlanokat öl meg. A értékeket való emberek számára is, által. Hát igen, de nem, ő az azért probléma, mert a amíg az igazi bűnös megtaláljuk, mondja, ártatlan embereket mészárolnánk le, és ugyanúgy, mint 56-ban, azonnal elnyomnának a karhatalmi erők. Tehát az ártatlan emberek halála az nem ön, önmaga okán ö, problémás gonda szerint, hanem azért, mert a karhatalmi erők akkor, ennek révén, hát akkor ilyen módon elnyomnának minket. Két dolgot tegyünk tisztába. Egyrészt nagyon szeretném azt, hogyha a rendőrség végre... Nem hivatkozna arra, hogy a tüntetéshez, a gyülekezéshez, a szólásszabadsághoz való jogunkat ezek az emberek meg tudják torpedózni. Tehát az, hogy itt emberek tüntethessenek ebbe az országba, azt biztosítani kell. Például úgy, hogy ezeket a bohócokat, ezeket szépen figyeljük öt méterről, és amikor már nagyon lengeti azt a drága kardot, akkor két oldalról megfogni, és egy kicsit bevinni pihenni. Hogyha nagyon lengeti, akkor kicsit hosszabban bevinni, úgyhogy lehetőleg a legkevesebb idiótának ártsanak ki a Ezetében van. Ez az egyik. A másik fele az, hogy azért elképesztő, hogy, hogy ezek a hírek azért kerülnek fel ezekre a hírportárokra, hogy lehessen beszélni a demokráciánk veszélyéről, hogy Ja Istenem, az alkotmányosságunk megint óriási veszélybe van, hogy ott tényleg veszélyben van, és nem, a, nem emiatt van veszélybe, hanem amiatt, mert a Magyar Társadalom nem hajlandó lefolytatni azt a vitát, hogy mit csinál akkor, amikor a miniszterelnöke félrevezeti Hazudik, becsapja, kilopja a szeme elől a pénzt, csak azért, hogy nyerjen egy választást. Ez a valódi probléma. Nem az, hogy ezt tette a miniszterelnök, ez is probléma. De az, hogy erre semmilyen választ nem tud a társadalom és a politika adni. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről.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 Pw.széső a Szabad Demokraták Szövetsége Belváros Lipótvárosi Képviselő csoportja megütközéssel értesült arról, hogy Rogán Antal az 5. kerület fideszes polgármester a képviselőtestület alakuló üléséhez kapcsolódó hálaadó szentmisére invitálja az önkormányzat képviselőit. A két esemény összetartozását az is kifejezi, hogy a meghívó szerint a képviselők együtt mennek át a miséről a testület ülésére áll a közleményben. A vallási szertartásokat a hívő emberek közössége szervezi, a polgármester viszont a Belváros Lipótvárosi Polgárok összesége által választott, annak felelős, a köztársaság alkotmánya elválasztja az államot az egyháztól, világnézetüket a polgárok szabad választásoként kezeli, tehát a polgármester tisztségével nem fér össze, hogy Isten tiszteletet szervezzen, vagy arra a képviselőket meghívja, írták a szabad demokraták. Hihetetlen az a az Ez elképesztő, amit előad. Hogy ő háladó szentviselő... Csak megválasztották, és így rögtön Istennek köszöni, és rögtön bevonja az egész önkormányzati testületet, hogy köszönjük meg Istennek. De egyáltalán, tehát hogy a, a Rogán így, így a, az első intézkedéseként még az alakuló elés, ülés előtt behozza a keresztény kurzust. De így nem. Hát, hát ugye, nem neki ez a személyes hitvallások akkor Tartson egy hálaadó misét a családjával, a családjával és az összes emberrel, aki a számára borácaival. ez fontos, az akiknek ez a meggyőződés, De a, -a, -a, -a, -a, -a ja. probléma az ott kezdődik, tényleg ott kezdődik a probléma, amikor ezt hivatalossá tesszük. Ez ugyanaz, mint a dress code. Én hozhatok egy dress megmondhatom, hogy az én hivatalomba így vagy úgy öltözzenek az emberek, én ezt tartom előnyösnek. Csak onnan válik gázosa a dolog, amikor én elkezdem azt magyarázni, hogy a szép lábú nők azok hordjanak szoknyát, a csúnyalábúak azok meg ne hordjanak. Tehát amikor a saját esztétikai ízlésemet hivatalossá teszem, itt ugyanez a gond, amikor a saját hídbéli meggyőződésemet hivatalos rangra emelem. Az gáz. Lendvai Ildikó szerint Orbán Viktor azért hirdette meg az igen Magyarország kartát, mert ezzel akarja rákényszeríteni a Fidesz vezetőit arra, hogy aláírásukkal erősítsék meg az ő vezérszerepét, nyilatkozta a politikus a 168 órának. Közölte ugyanerről szól az a felhívása is, hogy minden nap más-más Fidesz politikus beszéljen a téren, vagyis beállította őket a sorba, hogy kötelezzék el magukat mellette tette hozzá. Az MSZP frakció vezetője úgy véli, hogy Orbán Viktor szándéka lehet az is, hogy leiskolázza a politikus társait. Nem sajnálja, hogy az emberei égnek egy kicsit, mert az ő szónoklataikra már kevesebben ki. Mondta. Lendvai közéleti horrornak nevezte azt, hogy a nagyobbik ellenzéki párt feljelentette Gyurcsány Ferencet, mert szerintük közéleti adatot hallgatott el. Ráadásul ezzel a Fidesz egyértelmű politizálásra kényszeríti a bíróságot. Amikor Áderes szombaton bejelentette, egy nyilvános honlapon már olvashatóak voltak azoknak a bíráknak, ügyészeknek az adatai, akik a tévé székházat ügyében ítélkeznek. Lendvai a tüntetésekkel kapcsolatban megjegyezte, egyre kevesebben lesznek az öt órai szónok délutánokon, és egyre több vásári kikiáltó politikusok helyett. De azzal kezdeném, hogy lendvai lendvainak ahhoz, hogy Orbán az ő vezér szerepét a saját pártján belül milyen eszközökkel éri el. Egyébként tehát, meg hogy, honnan most. Lendvai, honnan? de most van olyan, tehát lendvai ha egy mód van rá, akkor a gyurcsány hazugságait mosogassa. Hogyha egy mód van rá, de komolyan. Mert hogy, hogy az Új közös a... vezért, az új baloldali Orbánt, akinek így örültek, sőt kifejezetten ez volt a retorik, hogy végre van egy Orbánunk, amit egyébként a magyar politika leghorrorisztikusabb mondatának tartottam, amikor ez megjel... ami amikor az a baloldali értelmiség, meg az a baloldal, amelyik kigyód békát kiabált Orbánra, egyébként sok esetben joggal az ő vezérszerepének köszönhetően, vagy következtében hivatkozva arra, hogy ez a vezérszerep, ez a, ez a Führer szerep, ez mennyire idegen a demokráciától, a demokratizmustól, a pluralizmustól, a vélemények szabad áramlásától. Hát most az MSZP elérte azt, hogy egy normális önálló hangot Gyurcsány kívül senki nem tud megnyikkantani sem magából, mindenki olyan, mint hogyha Gyurcsány Ferencnek egy szócsöve. szócsöve lenne, egy klónja lenne, egy üzenetrögzítője lenne Gyurcsány Ferencnek. Jó. Egyébként semmi köze Lendvai Ildikónak a Fidesznek a belügyeihez szerintem. Persze a véleménye lehet Lendvai, róla, de az, arra... az meg különösen tetszik. A véleménye sok mindenkinek lehet róla, de, de, miért, de, honnan Lendvai veszé... vagy, de miért Lendvai Ildikó, akinek a véleménye csöppet sem független az ő véleménye a mérvadó. Tehát miért. Tehát érted, mire beszél? A 168 óra érdeklődik, ki ildikó véleménye a Fideszem belül zajló eseményekről. Fogalmazom kérdez, meg de... erről egy véleményt mondjuk egy szociológus, vagy fogalmazom kósa, meg újra. vagy akár.. vagy jócka hogy meg érdekes. egy maíró vagy, egy festő vagy, egy közíró vagy, egy újságíró vagy, én nem tudom, egy tudósító. A politikai nem? ellenfének persze, hogy meg lesz róla a véleménye. Hát, na jó, hát te, te... Külön tetszik az, hogy mennyire semmit mondó ez a következtetés, hogy azért... Mutatja baj Orbán a vezér szerepét, mert a Kósának a beszéde alatt nem voltak annyian, ugye, és egyre kevesebben lesznek, és így égnek. Hát szerintem a Kósa kifejezetten sokat profitált a saját beszédéből, az egy szerencsés, egy az egy ügyes beszéd volt, szerintem pont a saját népszerűségét erősítette vele, sőt, Orbánnak a vezér a vezérszerepe éppen hogy csökkent, hiszen a Kósánról egyre jobban látszik, hogy Orbán alternatívája tud lenni egy határozott, karakteres jobboldali politikát tud megmutatni, ráadásul, ami az Orbántól független véleményében is. Na, no, ez az, amit aztán baloldon nyomokba se lát. Na jó, hát a Lendvai konkrétan nem is értem, hogy hogy gondolja azt, hogy, ö, hogy ö, itt idézem. Közéleti horror, hogy a nagyobbik ellenzéki párt feljelentette Gyurcsány Ferencet, mert szerintük közéleti adatot hallgatott el. Hám közgyurcsány Gyurcsány Ferencbe való. Mi az, hogy szerintük? Kitől tudunk mi arról, hogy száz apró trükk. Segítségével, amelyről nektek természetesen nem kell. Hogy már be belefáradtam a, a, a hazudozásba, már nem bírtam. Igen, igen, száz apró trükk segítségével kellett, kellett eltitkolni, hogy baj ne legyen. Kinek a szavai ezek? Ezek Gyurcsány Ferenc szavai. Gyurcsány Ferenc bevallotta a frakciónak, amely kiszivárgott. Ez szerintük szerint és Gyurcsány Ferenc szerint, ez de, így lenne. De mi, de mi az, hogy. Szerintük közéleti adatot hallgatott el. Hogy mondhat ilyet Lendva Ildikó, mikor ez kiderült? Hogy lehet letagadni utólag ezt? Én ezt nem is értem komolyan. Egyébként én, a, én pedig azt nem értem, amikor alapvető etikai és jogi normákat egyszerűen ö, ö, esztétikai kategóriákkal minősítünk, tehát ez horror, vagy nem horror, vagy ez végjáték, vagy nem végjáték. Tehát egy róppant egyszerű dolog, ö, gyűj, ö, hozzon erről döntést a jogi kamera, az ügyészség, akárki az a legfelsőbb bíróság, hogy Gyurcsány Ferenc eljárása törvénybe ütközötte, vagy nem. Ennyi. És egy normális parlamenti párt ezt ne véleményezze. Ennyi. Ha lehet, akkor ezt tegye meg a bíróság, ha már függetlenek ezek a testületek egymástól. Nick Torp a BBC kelet-európai tudósítója szerint Gyorsány Ferenc beszéde nevetségesítette Magyarországot. Első körben a határon belül tisztázná az ügyet valamiféle nyílt ügyfeltárást képzel el, amelyből a politikusok, rendőrök, tüntetők álláspontja is megismerhető volna. A BBC újságírója tudósításaiban megkésett forradalomként említi a magyarországi eseményeket, az emberek nem néztek szembe a Kádár rendszerrel, nem került nyilvánosságra azonnal a besúgók listája, vagyis szőnyeg alá söpörve a problémák. Nick Torp a tüntetések folytatását várja, amit segíthet az 56-os évforduló, így a. Hónaf végéig biztos számítani lehet demonstrációkra. A tudósító nem tartja elképzeletetlennek, hogy a következő hónapokban az MSP lemondatja a kormányfőt. Ebben az esetben Szili Katalin tudná elképzelni az ország élén. Hát a BBC-nek megvan a véleményáról, ami zajlik. Eléggé határozott és eléggé egybecseng, ami inkább. Így van. Hát tényleg, tényleg Magyarország azt a látszatot, hogy ez demokrácia lenne, ezt már nem nagyon tudja a kővilág felé kommunikálni, hogy itt a jogot, az alkotmányosságot, a legitimitást, az autoritást azt komolyan vennék. Ezt úgy befelé, úgy el tudjuk magyarázni magunknak, úgy tudunk tenni, mint hogyha a magyar fociról lenne szó, ezek apró botlások, majd csak lesz ez jobb, majd csak megverünk egy európai középcsapatot, és akkor újra lehet döngetni a mellünket, hogy mennyire marha jó a magyar futball. Ez ugyanaz, csak hát ez kívülről kicsit élesebben, meg jobban. Ez a három lépés távolság, ez úgy látszik, használ a tisztállátásnak, és egyszerűen ezért tisztábbak, egyértelműbbek, és igazabbak ezek a mondatok. Hát a BBC kelet-európai tudósítója azt mondja, hogy Gyurcsány a Magyarországot, konkrétan ezt a kifejezést használja. Íme. És emellett pedig azt mondja, hogy nem elképzelhetetlen, hogy Cili Katalin váltsa Gyurcsány Ferencet. Hát, ez a legvalószínűbb forgatókönyv. <kül> Illetve, Katalin, hogy Katalin, akinek nem jött össze a köztársasági elnökség, most lehet, hogy a miniszterelnöki címmel vigasztalódik. Én nekem régi mániám, hogy ott, ott kifejezetten csőbe lett húzva a szilikat, Katalin, pont a párton belüli erős pozíciójának köszönhette azt, hogy fejel neki lett vezetve ennek a köztársasági elnökségnek, és még úgy is kiállt mellett az MSZP, hogy egyértelmű volt, hogy nem fogják megválasztani a Szilit, egész egyszerűen addig vitték ezt, amíg ebbe Szili szépen bele nem bukott, hát... Ebből látszik, hogy Szilinek erős pozíciója van az MSZP-n belül, és könnyen lehet, hogy gyengülésével ő neki komoly szerepe lehet az MSZP politikájában. És nem csak az MSZP-n belül van neki erős szerepe, hanem konkrétan ténylegesen az ország lakosságának a körében. Tehát nagyon magas az ő rokon szemindexe. Hát persze, hát neki voltak nagyon éles kiele. Ő nomenklatúrázott még adannó, hát ez talán egy éve volt. Igen, igen, igen, konkrétan, tehát hogy ő... Mondjuk neki... ő volt az, aki Gyurcsány megmentette a maga szavazatával, persze. Jó, hát világos, de ő volt az, aki elküldte Megyesit ilyen értelemben, nem tudom, mire így gondolsz. Hát, hogy így, így, így, tehát, hogy ez <gül> nem csak Gyurcsányról szólt az a történet, hanem Megyesiről épp úgy. Én, én azt gondolom, hogy szilikatalin az, az msp nek egy olyan irányvonalát jeleníti meg amely irányvonal alternatívája lehet a jelenlegi, jelenlegi gyurcsányféle politikának. És emellett pedig hát az is érdekes, hogy szilikatalin meggyőződésem szerint sokkal távolabb esik Gyurcsány Ferenctől, mint mondjuk Kóka János, aki mellesleg a kékemeszpészíneiben indult a választásokon. Persze, vagy, vagy messzebb van, mint egy Horngyula, és épp ez a kellő kritikus távolság, amiben egy normális szociáldemokrata pártot lehetne csinálni, ez az egyelő távolság a Horngyulától egy Gurcsány Ferenctől vagy Kókától. Tehát, a, a, hogy mondjam, a, az, az, az új gazdag generációtól, akik a. a, a Neoliberális politik, gazdaságpolitikán kívül nagyon mást nem tudnak nyújtani, illetve az előző rendszer szakértelmétől és igen, a hozzájáró. Pufajkába bújtatott szakértelem ez a... Ja, és hogy mi van a pufajkába bújtatva, azt már jobb, ha hagyjuk is. Mindeneset, hát egy hozkású az biztos van, mert az valahol találunk benne az egészen biztos. Akinek eddig kétsége volt, annak a számára is nyilvánvalóvá vált, hogy megszűnt a közszolgálati Magyar Televízió. Ma már csak kormánytelevízióról beszélhetünk, amely ellentétes minden európai közszolgálati gyakorlattal. Az ORTT által végzett felmérés alapján az MTV reggeli műsora a napkelte eddig sem volt kiegyensúlyozott. Ez azonban már nem csak a napkeltéről mondható el, hanem az MTV egészéről. Az október 14-én este bemutatott Mészáros Antónia nevével fémjelzett, egy válság mű gyúcsány PR film sugárzásával, az MTV munkatársai kiállították a végbizonyítvány szakmai alkalmatlanságukról, végtelenül egyoldalú politikai elfogultságuk bizonyításával az egész újságírói szakmát csúfolták meg. Az adófizető polgárok adóforintjaiból fenntartott Magyar Televízió immár a szocialista, Szabaddemokrata koalíció hitbizományának tekinthető, amely szabad folyás enged a gyósány Ferenc által Balaton elismert hazú és felelőtlen kormányzati propagandának. Dr. Semjén Zolt frakcióvezető KDMP. Szegnap ment ez a válságpillanat képeibe. Vallom, hogy én nem láttam, de pótolni fogom mindenféleképpen, mert, mert az egyik barátom felvette, tehát ő rögzítette és ezt én mindenféleképpen meg fogom nézni, állítólag nagyon durva volt. Minden esetre az, hogy most egy ilyen műsor készült, amit egyébként az én meggyőződésem szerint a, a Batizandrás András rendelt meg konkrétan, az nem jelenti azt, hogy joga van ilyen módon ítélkezni. A semmilyen Zsoltnak. Egy egész, egy egész ö, ö, szakmai stáb felett. Egy egész, ö, egy egész ö, ö, szakmai média műhely fölött. Hát Tehát, nem, nem tudom, hogy joga van-e, de hogy sok igazsága van, az biztos. Hát a napkeltével kapcsolatban feltétlenül. De nem gondolom egyébként, hogy a Baló György neve által filmjelzett estével kapcsolatban van-e alapja ennek. Márpedig ő most leírta az egész MTV-t. Én azt gondolom, hogy jó, mi itt nem keveset vitatkoztunk a tillával fel is idéztük ennek a részleteit a hallgatók számára több ízben. Tudjuk jól, hogy diszkriminációt követtek el három kis párttal szemben is, csak hogy felidézzük újra a humanista mozgalommal, illetve a humanista párttal szemben, a Budapest társasággal szemben és a centrum párttal szemben. Tudjuk jól, hogy elkövettek ilyen vétségeket de ez például nem tekinthető a Fidesz rovására vagy az MSP rovására elkövetett védségnek. Én azt gondolom, hogy a Baló György neve által fémjelzett teste szerintem nem, nem ö, érdemelte ki ezt a minősítést. És nem, nem tartom szerencsésnek, hogy semmilyen Zsolt összemos ö, különböző műsorfajtákat, különböző műsorkészítő műhelyeket, Pusztán csak azért, mert, mert ő most egy ilyen jól hangzó nyilatkozatot tud tenni, aminek az a lényege, hogy megszűnt a magyar közszolgálati televízió, és ezt így az Ostrom után három héttel ki tudja jelenteni, és akkor ez nagyon nagyot üt. Egyébként az este. Te szoktad nézni az estét? Igen, szoktam egyébként Szerinten, az estét szerinted... estéről ugyanaz a véleménye, mint neked egyébként az este az, az, az között.. Egyet abba, hogy szerintet sem MSP közelítja. Az szerintem sem ST. ez kiegyensúlyozott Ettől az Függetlenül azért nem, a, nem az Este az MSP, vagy nem az Este az MTV, attól függetlenül, hogy nem is a napkelte az MTV. Hát, ez, ez, az. ez kétségtelen. Sőt a nap telve, napkelte kevésbé az MTV, mint az Este, mert a, a Naptv Kft, vagy micsoda? Napkelte TV. Naptv, NapTV bocsánat, Igen, igaz. az egy beszállító cég. Míg a, míg a, de, de az MTV-nek szállít be. Most, jó, világos, világos, de kevésbé. És a primetime műsor a reggel egyébként. Igen, de egyetértünk abba, hogy kevésbé le, egy, MTV. Egy, egy Egyik legnézettebb reggeli hírműsor ugye a, a, a napkelte. Jellemző módon egyébként. Na, hát az biztos, hogy a napkelte egyértelmű politikai állásfoglalással bír. És az, az, is, semmi, az, az, az is mindig, Tehát, ha Betlen van bent, nem. Nem kifejezetten, hogyha a orosz József van benne, akkor igen. Ha az Acélendre van benne, akkor igen. Ha meg a lappati, ha meg a van benne, akkor meg két oldalnak kifordul a bele. Ebben már is billent a bérlek. Tehát van egy tök mindegy, van egy közép, és van kettő bal, tehát egy szógyanót vagy. nem mondtam, hogy nem billen balra a napkelte. Egy szóval nem mondtam. Szerintem igen is vannak aggályok a magyar tévé közszolgáltiságával, én azt gondolom egyébként erről nem az MTV tehet hanem az a kiszolgáltatott helyzet, amiben a politika az MTV-t hozta, az, hogy gyakorlatilag koldus szegény az MTV, agyon van adósodva, amellett, hogy iszonyatosan rosszul, abszolút nem költséghatékony a működő nagy monstrum, amik nem képes semmit az utóbbi időben, Valójában felmutatni, persze ebből több reformkísérlet volt, stb., de gyakorlatilag anyagilag ki van vérezve. Az MTV ezért úgy van a politikára ráutalva, ahogy csak lehet. Természetes, hogy mindig az aktuális kormányzat fog tudni addig az MTV-nek diktálni, amíg az MTV anyagilag ennyire rosszul áll. Ennyi. A Magyar Szocialista párt szerint Orbán Viktor kormány ellenes keletésre akarja felhasználni az október 23-ai ünnepet, ennek érdekében pedig elmegy akár odáig is, hogy megpróbálja elriasszani a külföldi meghívottakat. Az MSP bízik abban, hogy senki sem mondja le a meghívást, amennyiben mégis akkor Orbán Viktor terheli a felelősség. A szocialista párt szerint a Fidesz miniszterelnöknek szánt ütései az országot érik, ezért felszólítják Orbán Viktort, hogy hagyjon fel, aminél rosszabb az országnak, annál jobb a Fidesznek politikájával, tudott a közleményében Nyaku István az MSP szóvivője. A szocialista párt ezen felül arra kéri az ellenzéki elnököt, hogy tegyen eleget Solyom László köztársági elnök felszólításának, ami szerint az ünnepségeken minden jelentős politikai erőnek ott kell lennie. Függetlenül attól, hogy mi az álláspontja a magyar belpolitikában, mert ez a magyar állam ünnepe és nem kormányzati protokoll esemény. Ja, kedves hallgatok, nagyon remélem, hogy hallgattatok kontrollcsoportot fiatal és nagyon a fejtekben van az annál jobb itt, minél rosszabb című szám. Tényleg ebbe, ebbe az egy az dologban... Az, van, az annyira a kádárrendszerről szólt egyébként. Tehát, és ö, annyira ebben az egyben van konszenzus a két politikai oldal között, abban a pillanatban, hogy ennek az országnak egy picit is rosszabb, de nekem jobb, az egy... Természetesen megérő üzlet. Pontosan ezt csinált a gyurcsány, amikor olyan államadóságot szedtünk fel, amiért csak lehet, csak hogy a csak ugye választások meg legyenek, vagy rossz irányba ment az ország, csak a választások meg legyenek. Pontosan ugyanezt e, ugyanebbe hisz Orbán, hogy abban minél negatívabb képet fest az országról, a közállapotokról, az, neki az ő mamára fogja hagyni. Minél több ember fütyül, minél több emberi, embert hisztérizál. Egyébként nem hisztérizálni kell az embereket konkrétan, hanem a seggén ülni három és fél évig, ha egy mód van rá és utána beleülni a hatalomba, és ott maradni húsz évig, mert most körül, körülbelül ilyen lapjárása van Orbánnak. Tehát most körülbelül, most van egy póker a kezében, és nem, és nem bír várni, amíg végig megy a kör, mindenki tesz, mindenki emel, és a végén elviszi az egészet. Jó, Tehát egyébként Orbán ez így, nem a... teljesen hülyeség. Ha az... ez folytatja, hogyha így folytatja még, még három és fél éven keresztül, megint el fogja bukni. Komolyan mondom, hát megint meg fognak mozdulni a lakótelepek. Megint elkezdi rettegtetni az országnak a hallgatag és kiábrándult felét. A, az ígybe teljesen egyetértek, de valamit csinálnia kell. Hát... Mit kéne csinálni ülni a szólegesen minden alkalommal, minden alkalommal nyugodtan és farccal elmondani, hogy Gyurcsány Ferenc elvesztette a hitelét, le kellene mondania, de ő tudjuk, hogy nem fog lemondani, mert ragaszkodik a hatalmához, alkotmányosan nincs más, mit tennünk, mint várnunk, hogy ez az ember eltűnjön, várjuk a választásokat. Sajnos hazugsággal megszerezte a hatalmat, most más tenni, tennünk nincsen, kérem az embereket, hogy menjenek haza, vagdossák a centit, el fog jönni a nap, hogy lefog, ki fog tenni ennek a kormánynak az ideje. Ezt tudja tenni egyébként alkotmányosan, és ez lenne a legőszintép, ha ezt mondaná, mert Orbán Viktor pontosan tudja, hogy ennél több eszköze neki nincs. Viszont kötelessége van. Na mi a kötelessége? És a kötelessége pedig a következő. Behergelni itt, az embereket és wegkerezni, itt ugye? Van, itt van a nyakunkon egy nagyon komoly megszorító csomag. Eh? Ezt az ország nem fogja tudni elbírni, hogy ez nem tartalmaz kompenzációs elemeket, és hogy ez ne az én nagylövésem legyen, ezt maga az MSZP-nek az egyik képviselője mondta. Ezeket a kompenzációs ö, elemeket kikövetelni a kormányra. Kikövetelni? Mi az, hogy kikövetelni? Be kell nyújtani a törvénymódosítási javaslatokat, és ha a kormány lesöpri, akkor ezt tudomásul kell venni. Mi az, hogy kikövetelni? Egyáltalán nincsenek ilyen kategóriák, nincsenek eszközei, mivel követelett ki? Bézbolütővel vagy uzival? Mivel követelett ki? Kikövetelni? Ez kurva jó. P Például egyébként indítványokkal. Na, módosító indítványokkal. be kell Például... eddig nem söpörték le? Mindkét oldal. Nem söpörte el a másik oldal módosító indítványait? Az, az te teljesen mindegy, de mondom, igenis van az ellenzéki politikának felelősség és dolga is van. Na jó, de nem az utcán. Mondom, egy ilyen kompenzációs csomagoz be Az emberek menjenek az utcára. Én én hiszek az embereknek az ön szerveződésében. hiszek az embereknek a protest jogában, hiszek az embereknek a demonstráció iránti jogában, de nem hiszek a felülről szervezett forradalomban, nem hiszek Orbán Viktor hívó szavában, nem hiszek a vekkerre gyűlő tömegekben. Szerintem érted, miről beszélek? Persze, én szerintem egyetlen dolgot nem szabad Orbán Viktornak csinálni feladni a politizálást, avval a címszóval, hogy én így nem játszok, én egy ilyen mocskos ringben nem vagyok hajlandó boxolni. Neki igenis kötelesség boxolni, és mint a legnagyobb ellenzéki pártnak, kötelező azokat a fékeket és ellensúlyókat berakni ebbe a rendszerbe, amit még mindig nem tudom, miért demokráciának hívunk, amiket csak lehet. Ennyi. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül?